Du lytter til Radio 24-7. Den originale DNL-radio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yassar og Marie-Louise Toxi. For tiden i Københavns byret sidder otte mænd tiltalt i en sag, som politiet har givet kodenavnet Operation Phoenix. Det handler om has, det handler om, <coughs> om Pusher Street, og det handler blandt andet om en mand, som har vældig meget på spil, fordi han... Han er prøveløsladt fra en livstidsdom. Og spørgsmålet i den her sag er, hvis han bliver dømt nu i den her has-sag, vil det så udløse, at han skal i fængsel igen og, og fortsætte afsoningen af livstidsdommen, eller hvad? Det er et af mange spørgsmål, retten skal tage stilling til. Men sagen giver blandt andet et indblik i, hvordan denne her hashhandel omkring Pusher Street er organiseret. Sådan forstår jeg det i hvert fald på dig, Sone Fischer. Ja, det er korrekt. Altså, det er jo et mikrokosmos i forhold til hvordan tingene fungerer ude på Street, hvis man ser sådan på det. Altså, hvor hver de enkelte det boder måske et par boderne der, de hænger sammen og et lille univers, som er styret af en, måske to, måske tre bagmænd, og så er der nogle folk der arbejder af boderne og nogle der leverer og nogle der som kommer og, og bringer pludselig på årsøg, et overvåg eller et par mænd der ligesom styrer den daglige gang. Og her i den her kreds her, der er med to boder der, der har vi Otte mænd inkluderer. Der er måske en eller to, som ikke er, som er, hører til det selskab, som ikke er på enklæde bænken. Men det giver et godt indblik i det. Sunne Fischer er journalist på Bladet og dækker sagen der ret indgående. Og det er jo ikke første gang, du sidder og dækker sager, som handler om hashhandel og rocker osv. Dan Bjergård det her er jo også noget, du har en vis indsigt i. Både som journalist, men også fra din fortid på tid, ikke? Jo, det må man sige. Så når Sunne siger forholdsvis enkelt... Altså, jeg synes altid, at man hører om de her meget indviklede strukturer med hashmarkedet og mærkeligt bagmænd, mig her, og alle mulige led og sådan noget, at det er meget kompliceret. Det her lyder, som om det ikke er særlig kompliceret i virkeligheden. Altså, man kan sige, øh, det, som Sune jo også beskriver her, det er jo sådan den der øh, daglige gang ude på Pusher Street, og den er jo, øh, sige, sådan, forholdsvis enkel eller lige til. Altså, der, hvor det måske i særdeleshed bliver kompliceret, det er, når vi snakker altså øh, angroledet eller ledet længere nede, når vi snakker forbindelser til Spanien og Marokko og så videre med, med, med hasleveringerne dernede fra. Det, det, er, det er nok der, hvor det for, for alvor bliver kompliceret, men man kan sige øh, opskriften på, hvordan man sælger has ud på Christiania, den har været sådan, øh, relativt øh, enslydende i mange år. Den her sag handler ikke om de der, hvordan får man hasen hjem fra Marokko, Spanien, <coughs> et eller andet. Vi, vi er i, fra det led, der hedder, nu har vi noget has, og det skal sælges til dem, der kommer ud og køber noget på Pusha Street. Det handler om dagligdagen ude på Pusha Street. Så hvordan fungerer det så fra en Det fungerer jo sådan at det har vi jo set på videoovervågning, da en politibetjent har været ude og filme det, hvordan det foregår. Så den her politibetjent øh, kommer hen og tropper op ved en båd og beder om at købe noget hash. er så, båden er så betjent af en, måske to personer. Og den her hashbåd er så bygget op med, at der er forskellige roller i forhold til det. Der er en, der hedder en Klipper. Han klipper hassen. Så er der bådbestyren, som ligesom administrerer som administrerer den daglige gang i boden. så er der også en, en meget vigtig rolle, eller en person, som har en rolle. Han hedder løberen. Det er lige så snart, der, at man, der kommer en politialarm der, så løberen, han skal så tage alt det has, der ligger på bordet og penge, og så skal han bare løbe hurtigt væk, altså så alt, hvad rammer træet kan, kan være. Så skal han bare løbe væk med de der ting og se, om han kan slippe væk med med penge og has. Og til det, så har man jo oprettet sådan nogle særlige duge, man har bygget, hvor man med et snuptag kan hæve en snor, og så forvandler duen sig til en sæk, som man hurtigt kan stikke over skulderen og løbe væk med, som om det var folk at røre i Kardamomby. Så det er dem, der står i, i butikken? Det er dem, der står i butikken. Så er der jo... Altså, hvis vi nu tager den her specifikke ting. Politiet vurderer jo så, at der har set to, måske tre, mænd og siddet og skummet fløden ude på Amager. Og altså, imellem... som, det er ikke dem, der sidder i butikken, Nej, det er dem bagved. Det er bagmændene. Altså, og imellem bagmændene og så dem, der er, altså, det er dem, der arbejder ud der. der har været to, måske tre mænd, som, øh, som henter og bringer og leverer penge som har med det at gøre. Og man kan også forestille sig, at dem her, dem som leverer penge, det er muligvis også dem, som leverer øh, større, større mængder has ud fra forskellige angrolæger rundt omkring København, ud til båderne ude på Christiania. Men, men hvordan har man fundet linket her mellem dem, der står i boden, og så dem, som du siger, sidder og skummer flyden bagved bagmændene? Der har man jo oprettet en, der har man jo gennemført en, en del af politiet, de kalder en målrettet efterforskning, <løb> hvor at man jo så har prøvet at følge det der, det er jo det klassiske follow the money, hvor det er, at man siger, okay, hvem kommer og går, hvor går de hen? Og så har sporet jo så ført hen til uh, dels et, uh, et, eller et tomt havehus uden haveforening syd og et, en, en en grønt område med en container et andet sted på Amager ud i Kastrup, hvor at de her personer, de så har puttet pengene ned under eller gemt dem under henholdsvis containeren, de blev bundet og så pakket ind i plastikposer og så er de blev bundet og så er de blev puttet ned under henholdsvis det her tomme hus, og så er de blevet puttet ind ned under den her container og i det tomhus der har vi jo så set hvordan altså der har vi jo fået video set hvordan at øh, H.A. og Jørgen Renke Fehård, han har været hen tre fire gange og hentet de her bundet penge. Det er der, hvor man har set det. Så og jeg skal lige forstå det. Dem, der er i båden, ja. de, de tager med jævne mellemrum. Dem kan man følge efter, fordi de tager ud og læ pakket, lægger de her pakker med penge på de her jeg går, steder. Det har det er ikke blevet kommet frem i ret, men jeg går ud fra, at det er på den måde, politiet er, at de har lokaliseret de her personer. Og så når man har fundet stedet, så overvåger man stedet, og så ser man, hvem kommer og henter noget fra den her... Ja, hvem kan det kom, vel, hvem ja, De her døde postkasser, kaldte man jo nogle kolde krig, de her hemmelige ting. Hvem kommer og henter de her penge? Hvor mange penge ad gangen handler sådan noget? Ja, ved man det? Nej, det ja, er ja, ja, ja, ja, ja, mange penge i det hele. Jeg ved ikke, hvad det, Jeg husker ikke jeg, jeg sidder med din, med din aviseretænkel foran der så jeg ved, om det står i den her. Der står bare, at, at en af dem, ham du omtalte, Jørgen Rinke, at han, står der noget han i, er blevet set. Se, skal vi kigge i faktaboksen, om det står der? Nej, du har ikke skrevet beløbet, det kan være, de ikke har sagt det i retten endnu. Det kan være, de ikke har sagt det i retten. Men jeg har jo tidligere været fremme, at det er jo ret store beløb, og vi har jo også haft pusher, som i nogle af de andre retssager har sagt, om hvordan de laver både 30 og 40.000 kroner om dagen, når det går rigtig godt på de her boder. Jamen, og så er det, jeg tænker, 30.000-40.000 30 kroner om dagen, og det er vel øh, i små sædler, tænker jeg. Det må, altså, det må fylde ret meget i 100-kroner Men det gør det også. Eller, er, er man begyndt at tage mobile pay også, eller hvad Nej, altså det er jo ikke for sjovt. at jeg tror, den der hæveautomat, der er ude ved Christiania, det er vist efter sine. jeg skal ikke kunne sige, om det er en skrøne, men det skulle vist eftersigende være nok. den, hvor der løber flest kontanter igennem øh, dagligt, og, og det er jo fordi, øh, at det er jo et sted, hvor man som oftest handler i kontanter, og det er jo ikke unormalt. Der har været masser af historier om det her med huse, hvor væggene er foret med kontanter eller gemt ind i fjernsynet eller under så osv. Og det er jo formentlig også der, som Suni siger, når man ser de her videoovervågning, der bliver afspillet ned i retten, jamen det er jo nogle penge, der skal hentes af flere omgange, fordi det fylder jo en del, ikke? Jeg tænker, du måske virkelig den, der har bedst erfaring med det her Altså 30 kroner i kontanter, i kontante selv. Hvor meget fylder det? I 100 kroner? Ja. ja det, det er meget tyk bundt. Nu gør du sådan noget med fingrene, det kan <laughs> jeg jo ikke se. Jeg, Men altså... jeg spreder mine finger ud, så jeg, jeg ikke kan sprede dem. Det er det, det 12-14 ja. cm bundt. Altså bare 5.000 kroner i 100 kontanter kan du allerede mærke, at meget... Så vi ikke er oppe i, i skotøjsæsker? Nej, nej, altså, nej. Okay, og, og, Det er også derfor, vi har jo talt tidligere om her i programmet, at øh, den der 500 euro, det er jo den der, der bliver kaldt for, for narkosedlen, ikke? Fordi det er alle narkohandlers øh, øh, drømmesedl, fordi øh, ja, de fylder ikke ret meget. Jeg tror faktisk, at Europol har været ude og anbefaler, at man afskaffer den, øh, den sædl af samme grund. Ja, det er til flere gange. Ja. Det er den mest ja. værdifulde pengesedl i verden, det er 500, kroner, 500 euro sædlen. ja. Ja, det er den største pengeseddel, ikke? og så det no. fylder de jo ikke så meget, som hvis man skal have alle de der 100 kroner -celler. Jeg husker, du engang har fortalt om en lejlighed, du var i, den, hvor, hvor der om, nærmest bag ved tapetet, så, så var der nærmest sådan isoleret med Jamen, Det var sådan en, en gipsvæg, der var, ja. altså det, det eneste formål, den der gipsvæg havde, lød det til, <laughs> øh, det var simpelthen til, til opbevaring af, af penge. Altså den var foret med, med de her pengesedler fra Hassanen. Det undrer mig jo lidt, at hvis man forrer med det, for egentlig teknisk set, så gælder det om at få de der penge videre i systemet ned til en af de der vækselsstuer, og så få dem skubbet videre, så man ikke har dem liggende derhjemme. Nå, men hvis der kommer så mange ind øh, om dagen, så kan, så kan der vel godt ske en vis ophobning. Ja, men de, du skal også se hvor de bruger rigtig mange penge om dagen. Øh, bare, bare på at gå ud og spise, og hvis han tager hele sin slange med ud for at spise hver dag, det er jo mange tusind kroner, han bare bor der, jo. Jo, så skal man vel også hele tiden købe noget ny ja, hele tiden, og så alle de kvinder, du på date, men de bruger også et par tusind. Det er altid der, det ender, ikke? Nå. <laughs> øhm, tilbage til selve efterforskningen. Man har så overvåget de her postkasser, som du kaldte dem, hvor, hvor, øh, hvor man så kan se nogen, der kommer og henter penge derfra. Hvad er forklaringen så for dem, der, du, som, som det hedder i din artikel fra i onsdags, at, om den her ha veteran, Han luftede hunden og hentede penge. Hvad siger han selv? Jamen, han siger jo så, han har jo erkendt, han kan jo ikke løbe fra, at det er ham, der, der, ligesom fremgår, der, der optræder på de her videoer. Men han siger jo så, at han gjorde det for nogle andre... Fordi han blev bedt om at gøre det. Han fik et opkald fra nogen, der bad ham om at hente de her penge, og så leverede han dem videre. Det var stort set det, han sagde, og mere han ikke ønsker at sige om det. Det er vel egentlig ikke usædvanligt. Altså, jeg er på billederne, så jeg kan ikke nække noget, men jeg, jeg siger ikke mere. Nej, det er jo det, men altså, men pff, det vil jeg ikke. Altså, kan man jo lige så godt... Jeg vil ikke, altså... Det giver men, ikke nogen mening, men siger han mening det der, for ikke at blive dømt som bagmand, er det ikke derfor? Åh, oh, det kan jo... Han forsøger jo nok at slå sig ud om ikke at blive, bar, blive, blive dømt som bagmand, Hvilket han tiltal for, hvilket jo igen bringe os tilbage til det, vi kommer senere tilbage til at have risikere for udløst sin livstidsdom. Ja, men, men der er ham, og så er der to andre i, den, i det her bagmands led. Ja, men den ene, der, den ene, det er jo uh, Jørgen Fehård-Rinke, den anden, det er en anden HR rokker også ud fra armereafdelingen, som, uh, som er kommet ind i sagen lidt, på et lidt senere tidspunkt. Og så er der en tredje mand, som er meget dubiøs, som vi har navneforbud, men vi her kan kalde for PG. Uh, han, uh, ifølge anklageskriftet og politisk der, der er, jo, uh, der er han jo højre hånd for uh, Fehård. For Altså sådan så, ja, en højre hånd for ham, som man mistænker for. Og ja, han være... er en stor del af det miljø ude, på, øh, ude, på, øh, ude omkring HA på Amager, der har han spillet en central rolle i rigtig mange år. Men, men han er ikke medlem af Health Angels? Han er ikke medlem af Health det, Gør det en forskel i rollefordelingen i sådan noget her, om man er medlem eller ej? Altså det, det kommer jo an på, hvem man er. Man kan sige lige præcis i, i den her sag, som, som Sune så siger, at den her person er jo en, som er øh, relativt højstående, og det er, altså det er jo sjældent, at man, man har de her personer, som er til knyttet til en, en rådreklub, men som måske i mange tilfælde har lige så meget at skulle have sagt, eller måske endda i, i nogle tilfælde har mere øh, at skulle have sagt, end, end de fuldgyldige medlemmer. Og det kan da jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger, altså det, det kan jo være, at... Øh, Ja, man måske vil forsøge at undgå politiets opmærksomhed, eller man, hvis man har de her aktiviteter, man måske gerne vil lave dem, men på en eller anden måde også. Altså, de her rockklubber har jo, vi taler vældig meget om, skal de forbydes af bandegrupperinger, og rocker og osv., og, og de har jo også en interesse i ligesom at holde kriminelle aktiviteter adskilt fra selve klubben. Så, så derfor er det jo måske også sådan en, øh, sådan en modus operandi, altså sådan en fremgangsmåde, at man har nogle øh, meget centrale personer, men som måske ikke er helt til at knytte klubben. Ja, men jeg, jeg kan også... Det er ikke noget, hvad du siger, Dan, fordi i, i Banditos der var der nogen, der hed vip medlemmer og det var ikke medlemmer, der var registreret i klubben. De gik ikke med VES, og de gik ikke med noget. Men det var VIP-medlemmer, fordi de støttede hver måned med et beløb, fordi de godt kunne lide også, men de var ikke medlem, men på den måde så fik de lov til at komme i klubben og fik en trøje en gang om måneden. Og det var, det var bare folk, der ikke var en del af miljøet, men gerne ville støtte dem økonomisk, og dem og, kaldte man med. Og på den måde er der jo også sådan et, altså der er sådan en form for, hvad skal man sige, sådan et øh, kriminelt økosystem, eller folk der lever af hinanden, fordi det kan jo også være, at de her folk, der er jo nogen, som som lever af at for eksempel køre en, en narkoforretning. Men de ved jo også godt, at de skal have noget, noget rygstøtte, eller de skal kunne have nogen, der eventuelt kan kras penge ind eller passe på dem. Og, og der fungerer de her rockerklubber jo vældig godt. Så man ser jo også, at, at de her folk, som måske er, er kriminelle på alle mulige andre områder, de ligesom allierer sig med en eller anden rockklub og så kører et partnerskab, men, men altså uden at være fuldt medlemmer. Men nu har det også det særlige ved ammer, og det er jo, at... Nu er de jo ikke dømt endnu, dem her, så de, så de er jo stadigvæk uskyldige, indtil de er dømt. Men på Amar og H.A. Nomads, der har vi jo at gøre. Måske skal man flytte lyset lidt væk, så det ikke kun er på Helse Angels Amager, men på et kriminelt netværk på Ammer, som inkluderer medlemmer Helse Angels og andre, som jo er dem, hvor det, som er dem der er de centrale spillere i det her netværk. Altså, hvor det ikke kun er rygmærket, gælder, men gamle venskaber. Og andre er ligesom, siger, en gruppe, hvor nogle af dem er, er vokset ind i Hells Angels, men nogen ikke er. Så, så ja. magtforholdet handler ikke nødvendigvis om de der rygmærker, men om nogen, som er veletableret i et kriminelt miljø på ham. Men som, hvor I, nogen har rygmærker, og jo selvfølgelig også, at der også at spiller en rolle. Altså, så der er jo forskellige måder at anskue det her på os. Hva, er der noget helt særligt ved Amager, Dan Bjergaard? <coughs> det var bare det, sagde var Han ser det jo på et temmelig jysk, men du har arbejdet i Københavns politik. Altså, der er jo sådan en skrøn, der siger, at al kriminalitet, det, det runder lige ammer en gang, og øh, altså, det, det er jo ikke for sjov, at vi, øh, nu, nu har vi jo også øh, fået den her bog om, øh, om bullshit, øh, hvor man også hører, jamen altså, meget af det her kriminalitet øh, tilbage allerede fra ja, slut 70'erne, start 80'erne, så det, det er forankret ude på, på ammer og, og, og i dag ligger Christiania derude, og der er jo ja, i hvert fald en, en rockerklub derude. Så, så ja, det er der i hvert fald et, et, et sted, hvor der, der sker lidt at være. For at vende tilbage til efterforskningen, så, så er der jo altså lavet de her øh, overvågninger, optagelser, men der er også et spørgsmål om aflytninger, som jeg læser i dine artikler fra Ekstrabladet Sune. Øh, et nyt begreb, skoaflytninger. Og det må du ikke kalde dem, <laughs> hvis du spørger anklager Rasmus von Stam. Altså, der er foregået, at der har været foretaget almindelige rumaflytninger hvor der er opsat mikrofoner i et lokale, og så har man optaget, hvad der er blevet sagt. Men så er der også nogle aflytninger, dem er vi ikke kommet til nu, men som, øh, som og anklageren han kalder for personaflytninger, men som hvor de mener, at der taler tale om mikrofoner, der har været placeret i to af de tiltalte sko. Det er, ikke, det er ikke Jørgen Renke eller PG, der har haft placeret øh, mikrofoner. Jo, PG han er den ene af dem, der har haft placeret mikrofoner i skoen. Mener, Æ mener han selv? Men, ja, jeg mener, at han selv er forsvar. Forsvarer mener, at det kan man lægge til grund, fordi at det knaser helt vildt højt, som altså, når man træder på dem. Når så på optagelsen knaser det, som om man går i grus. Eller? Ja. Så, at, at den, hvordan kan man, hvis det er rigtigt, hvordan kan man placere en, en aflytningsmikrofon i en sko? Ja, ja jeg sagde, det var også det, der, der lige undrede mig, fordi altså det, bare, bare det at op, øh, etablere sådan en rumaflytning, som, som Sune siger, at man også har, altså det er jo normalt noget, man gør for eksempel hjemme på en bogpæl eller i en bil eller øh, andre steder, hvor folk op, opholder sig, så får man etableret en, en rumaflytning, og det er sådan ret... Øh, omfangsrig ting at gøre. Altså, man skal jo, for det første, hvis det er hjemme på deres bogbæs, skal man sørge for, at de ikke er hjemme, og man skal have et alibi for at komme ind i lejligheden, og man skal komme ind, uden at folk kan se, at man har været der. Og, og man skal have en kendelse først, ikke? Og man skal have en kendelse først. Det har jeg... de også på de her to. Øh, så, så der er alle mulige forhold, der skal, altså, i, også i dag, hvor der er mange, der har overvåget deres egne lejligheder med webcams og så videre, og... Øh, hvis folk lige pludselig kommer hjem, mens de her betjente er inde og Altså, der er alle mulige ting, man skal Så er man klædt for. ud som nogen, der lugtede af gas, eller, eller hvad? Ja, eller også har man øh, så har man alle mulige fiksfakserier eller afledningsmanøver, man, man laver. Men, men altså og, og det er jo derfor, jeg tænker, at, at få etableret en, en aflytning på sko, det, det kræver jo, altså, at man har de her sko i, øh, i besiddelse i et eller andet længere tidsrum, formoder jeg. Og så skal man jo også have dem placeret på en eller anden måde, så man ikke kan... Øh, jeg opdager, at den, øh, at den er der, så, så det... Øh... Det har der været en strid om ved retssagen, fordi at, øh, hvordan de så end har været placeret de her mikrofoner, så mener forsvaret jo, at det er sket, at man, har med, man specifikt har været ude og anholde de her to personer, og det er at man har foretaget såkaldt ulovlige anholdelser, hvor man har sigtet de her to personer for et eller andet vilkårligt, som de måtte eventuelt have været mistænkt for at have begået. Men at man har anholdt dem med det ene formål, at kunne tage dem ind på stationen, sætte dem ned i køleskabet, afhøre dem, og så i mellemtiden at montere det her aflytningsudstyr et eller andet sted, eventuelt i deres sko, og så sluppe dem ud igen. Og, og det, Sune kalder køleskabet, er, et, er sådan et venterum, eller en celle, ikke? man bliver sat i på politistationen. Skal man tage skoene af, når man bliver, kommer ind i det rum? Nette? Ja, det skal du. Nå, så det vil sige... Du også have din jakke af, så det er sjovt, du kalder en køleskab, for der er virkelig koldt ind. <laughs> at at, at hvis, man, hvis vi nu siger, at vi, vi vil gerne have en, en mikrofon i dansk sko, så, så anholder vi ham for et eller andet, mere eller mindre frit opfundet, hiver ham ind på stationen, sætter ham ind i det her venterum, der skal han sine i tage sin sko af på vej. og mens han sidder derinde og skummer, og skriver et eller andet fuck the world på væggen, eller hvad man laver der, så lister vi lige skoen ud og putter en mikrofon i. men det er jo fordi, at den ene, der Ach, var det, den ene, ham, ham har man anholdt i forbindelse med en eller anden, anden akkørselssag, hvor han har kørt i påvirket tilstand, og så er han blevet trukket ind. Men PG, hammer man har man anholdt, og så, hvor man så har haft sigtet ham i forbindelse med en, med en eller anden voldsage ude på Christiane, som ikke har noget med den her hasliga at gøre. Ja, fordi det, det var det, jeg ville sige. At, altså det, sandheden ligger jo formentlig et eller andet sted midt imellem, fordi altså det, det vil ikke overraske mig, hvis man skulle lave noget... Altså, det kunne jo også være noget af det, som, som jeg nævnte før med, hvis man skal etablere en rumaflytning et eller andet sted, at man går og venter på det, og det oplagte, den oplagte mulighed. Og det kan jo altså godt være, at nu skal vi... I øvrigt anholder ham her for et eller andet, eller øh, ja, kan tage ham for spritkørsel, eller et eller andet. Og man så benytter muligheden til dem. Det, det gør jo ikke i sig selv, at den anholdelse er ulovlig. Det, det er jo kun i det omfang, hvis politiet opfandt et eller andet, og man siger, øh, ud af det blå. Jamen, der er jo den interessante del ved det der. Det er jo, at forsvaret er gået meget, meget kritisk til værkt i forhold til de her ting. Fordi at især altså, i de her to sko-mikrofoner, det der blev optaget på de her to. Undskyld mig, men de her personrelaterede mikrofoner, det er åbenbart meget væsentligt i forhold til sagen, og man kunne jo godt forestille sig, uden at det bliver afspillet endnu, at det, der eventuelt er blevet optaget med den mikrofon, der har været påmonteret PG's person, at man måske har optaget, hvad PG, han har snakket med Jørgen Rinke Fehård om, og at Fehård, han på den måde risikerer, altså at det er det med til at inkriminere det altså FH i selve sagen, hvorfor at forsvaret jo går så kraftigt til værks i forhold til de her, til de her mikrofoner. Altså er det fordi de som mener, at de slet ikke, slet ikke skal kunne bruges som bevis i ja, de har i forsøgt at få dem afvist brugt i retten på grund af de her ulovlige anholdelser. Fordi at hvis det havde lykkes haft held til at få dem afvist, så var en del af bevisbyrden på Jørgen Ringe FH sådan som jeg har hørt det i hvert fald være faldet til jorden. Okay, men, men retten har altså sagt, at man godt kan... Men jeg har ikke hørt det nu i retten, men retten har sagt, at det godt kan afspilles. Ja, retten har givet lov til, at det Men, her, det men kan hvorfor spille. er det, forklar mig lige det, hvorfor må vi ikke kalde det skoaflytninger? Fordi at øh, anklageren, han mener ikke, at øh, han, han, har, han har meget bøst sagt, at øh, han har ikke på intet tidspunkt givet til kende, øh, hvordan eller på hvilken måde, at de her mikrofoner har været monteret, og han har på det kraftigste protesteret imod, at man omtaler det som sko aflytninger. Men hvor, at, altså, hvor, hvorfor er det vigtigt, at man ikke må... Jamen, han, han henviser til politiets øh, eller efterforskningsmetoder. Den, hvad, hvad ja, det? Det, det er jo meget nærliggende, at... Øh, det, øh... Jeg forestiller mig heller ikke, at der har været sønderlig begejstring, hvor, øh, når det står på forsiden af Ekstrabladet, at der har været aflytninger i en, øh, en politisag. Altså, nogle af de der efterforskningstræk vil man jo formentlig gerne holde for Men, sig kan selv. Men vi lige prøve at spørge, Undskyld, at hvis nu spørger Nedim, ja. som jo har den der Nedim, hver gang at Ekstrabladet eller BT har skrevet et eller andet om, at nu har politiet gjort brug af en eller anden anden dems. Hvad gør de kriminelle så i det øjeblik, at de kan læse om det? Så bliver de jo mere ops på, hvorfor noget tøj de er på? Tror du, så er de alle sammen, de sidder og kigger ned i skolen nu? Det kan sgu godt være, at de sidder og tjekker, om der har været nogle synninger, men man har også læst i den der syvr for PET, hvordan de kopierede en hel øh, bærbar, så det var, at de kunne aflytte og følge med, ka med kamera på en terrorministering, så det kan også være nogle sko. Følger de at, kriminelle med i alt, hvad der står i medierne omkring efterforskningsmetoder? Et specielt ekstrabladet, det er deres... De Men det er over. vel i virkeligheden helt tilbage til den diskussion, det, ja, du er næsten lige så gammel som Marius jeg tror du kan huske det, dengang man begyndte at kunne bruge DNA efterforskningsmæssigt og som bevis i, i, i straf, der var nogle af, af efterforskerne som sagde, lad nu være med at skrive om det, hver, hver gang I skriver DNA, så er der en voldtægtsforbryder, der husker at tage kondom på. Lad nu, vi, vi må ikke <laughs> fortælle, at, at de, de her metoder findes, og på et eller andet tidspunkt så kommer alle nye metoder frem, fordi det bliver præsenteret i retten. Men omvendt kan man sige, og altså, det er jo også fordelen ved det, det er, at altså, politiet synes jo også nogle gange, det, det er måske meget godt det her med, at altså, der går jo en masse sådan, øh, gaderygter om, hvad politiet kan, og hvad de ikke kan, og nogle gange, jeg kan huske, når man var ude og snakke med nogle øh, rødder ude på gaden, eller nogle bande med det eller alt andet, altså nogle af de historier, der gik om, altså, hvad politiet kunne, og hvad de var i stand til, øh, altså, det, det, var, altså, det var fuldstændig øh, fejlskudt, men altså i en retning, hvor de havde øh, virkelig selvtro, at til at det var PET og CIA og sådan noget, de er efter sig, ikke? Og de er jo dybt, dybt pan ud i forvejen. Så på den måde, så altså, det kan også godt være, at hvis der slet ikke er tale om en skoaflytning i det her sag, så kan det være, at der sidder nogen inde øh, i Københavnspolitik og egentlig gnider sig lidt i hænderne og synes, det er være meget sjovt, at nu rører alle fernælder rundt og, og tjekker deres sko. Men i virkeligheden, så kommer oplysningerne et, et helt andet sted fra. Og altså... ja, mikrofonen har siddet et helt andet sted. Hvad vil du sige nu? Jeg, jeg kan bare ikke lade være så at smile øh, lige nu, fordi det, det vækker minder dengang, når man sad og snakkede i telefon og så kunne man høre sin egen stemme. Og så sagde man, wow, wow, ikke se jeg kan høre mig selv. Jeg har lige og så lagde jeg mig på, ikke? Oh, og okay. og det har jeg altid været spurgt, er det rigtigt egentlig? Ej, altså, det, det er, hvis man har kunnet det, så er du helt tilbage for gamle, gamle. Analogtelefoner. Altså, Analog telefoner. Øh, altså jeg, har, jeg har også hørt eksempler på folk, der sådan har troet sig øh, på en telefonanlægning, så er de lige pludselig snakket vildt hurtigt, fordi ham patienten, der sad og lyttede med, skulle jo ikke kunne... Når at høre det der, de sagde, ikke? så, så snakker de lige pludselig vild hurtigt. Nå, tænker, at jeg, jeg bliver aflyttet, ja. så jeg siger det rigtig hurtigt, så jeg kan høre det. Men det, det, det er jo ikke sådan noget, der foregår en til en. Altså, det, det er jo noget, der bliver gemt digitalt, og så kan man jo sidde og høre den der aflyttning 8.000 gange i træk, hvis man har lyst til det. Så. Ja, altså, jeg, var, jeg, jeg, jeg, jeg ved positivt også, at der er nogle politifolk, der spekulerer i at køre paranoiaen op til uanede højder fordi det er mega sjovt, og jo mere man kan få dem kriminelle til at køre, udover stæpperne i en paranoia, der er jo bedre er det for dem. Også efterforskningsmæssigt set, fordi at nogle gange bliver ret kulør, hvis der er de... Altså jo mere paranoia, der korer jo bedre er det. Du ser jo, som om du er enig, Dan Bjerko. Jamen, det, det, det, det er nok ikke helt, helt forkert. Og så kan man sige, nogle gange... Altså, man bruger det jo også til... Øhm, altså, der er jo nogle sager, hvor politiet ikke er interesseret i, at de kriminelle skal have oplys hvordan de her oplysninger, de er fremkom. Altså, det kan jo være hemmelige vidner eller kilder eller et eller andet. Og, og så er det jo meget godt, at man har sådan en hel værktøjskasse af øh, hvad hedder så noget øh, forskellige forklaringer, at man kan, man kan, man kan stikke til for. Forestilling altså, om, der er, at der er blevet plantet en mikrofon, ja, der er bare altså, til Der går jo masser af konspirationsteorier og sådan noget. Det, det tror jeg er et meget godt øh, rådskab for politiet også. Okay, for at vende tilbage til sagen her, som det sidste så er, har vi jo talt nogle gange om ham her, Jørgen Rinke, øh, med kaldnavnet FH. Jeg tror, FH stammer tilbage fra, da han var ganske ung og havde et, et vældig imponerende lystgarn. Langt lysgarn Langt lyshår havde han. Øhm, han er prøveløsladt fra en dom til fængsel på livstid. Det er han. En, en drabsag. Ja, han blev dømt for det, som var <coughs> øh, det første drab i Danmark, i det, der blev kaldt den store nordiske rockerkrig tilbage i 1990'erne. Øhm, han bærer også mærket Filthy, Filthy Few på sin vest, som jo er HA's mærke for... De få, der har slået ihjel. Ja. Så han har siddet i vældig mange år, men er altså blevet prøveløsladt fra den her livstidsdom. Og så er det jo sådan med prøveløsladelse, at hvis man som prøveløsladt begår ny kriminalitet, så kan det udløse, og det gælder også for livstidsdømte prøveløsladte, så kan det betyde, at retten beslutte, selvom han ikke har begået den samme form for kriminalitet, men hvis han dømmes her, kan retten beslutte, at han skal tilbage i livstidsafzonen. Og det kan være for ret store konsekvenser for ham her, lige netop i den her sag. Der. Jeg kan ikke helt lige huske, hvor altså, termen, altså hvordan, hvordan det ser ud, men jeg ved jo, altså hvis det var, at han kun blev dømt for, i fald han blev kendt skyldig, og kun blev dømt for bagmans virksomhed i den her, hvad står han så, 3-5 års fængsel? Ja, det, det, det er nok ikke helt skudt. Men ja. hvis det er, at han får, hvis han får, hvis han får sin uh, livstidsdom, genaktivere, så skal der gå et givet antal år, før man så kan søge om prøveløsladelse igen, og man er jo ikke ens betydende med, bare fordi man kan søge om prøveløsladelse at man så får den bevilget igen. Så der står faktisk til, hvis han bliver kendt skyldig, og han får samtidig for, øh, for at genaktivere sin, sin livsstilstom, så, så kan han godt risikere at komme til at sidde rimelig længe for den her øh, kriminalitet. Hvis for noget, han bliver... som man ellers ikke vil komme til at sidde. Altså, det, det har længe. ret stor betydning for, men jeg kan ikke huske, hvornår er det 6 eller 8 år, man skal sidde for, at man må få Altså, som udgangspunkt skal man sidde 12 år på en livstidsdom for at søge prøveløsladelse ja, første gang. Men anden gang, hvis man får den genaktiveret, jeg tror jeg, det er 6 år. Og, der, og, så er vi jo i for, og så kan det ikke sikkert, man, man det får, ikke sikkert, den. Man får jo, den. Og, og den. siden der er der jo også bestemmelse om, at hvis man er tilknyttet en en og så kan man nægtes prøveløsladelse. Men er der nogen af der kan huske, var, var han ikke også en af det? Altså, han har søgt flere gange om, øh, om, om prøvelødslagelse, ikke? Jeg mener, var det, var det ikke ham, der var, hvor det var fremme, at han flere gange fik, den, fik nægtet prøveløsladelse? Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg fik han. Så 16 år? Eller sådan. Jeg kan ikke ja, 14-16 år, det kan ja, jeg. Så han har formentlig ikke. søgt et program, som man kan efter 12 år, så har han jo ja, ja gjort ja. det. Det mærkelige ved ham var også, at han, da han i sin tid blev dømt, der var det, ved en, var det i anden omgang, den ja. gang, der begyndte drabssager i uh, Landsverden. det var også på telefonafløbning? Og ja, ja, det var det nemlig. Uh, det her uh, drab, som blev begået i Lufthavnen Kastrup, uh, der havde man... Fire med fire fem mener jeg, er, i første omgang. Og den eneste, og de var tiltaget for, at i foreninger har begået det her drab mod en banditters som sammen med nogle andre banditters folk kom hjem fra en rejse. Men F. Hors rolle i den sag, var det ikke, at han havde orkestreret det, og han havde sendt de andre i byen? Var det ikke det, det, det var I? han blev dømt for? Nej. For Brokshejt, han blev dømt for at have trykket på aftrækkerne. Præcis, fordi i den første øh, retssag, der, hvor de var anklaget for at have begået drabet i forening, der, der, det mente man ikke var bevist, og der, der blev så kun ham, der hed Michael Brokshe som nu er død, øh, der blev han dømt for drabet som den eneste. Og dermed faldt det der med, at det var i forening og så væk, så han fik 16 års fængsel for det. Men så var det, at han øh, sad i fængslet og talte i en telefon. Det må man jo ikke. Men politiet lod ham have den, øh, sådan så man kunne aflytte den. Og der kunne man høre, at han brokkede sig over, at hvor mange, der havde fået de her filthy few-mærker, som er den her hedersbevisning for, at man har slået hjælp for klub. Og han fik sagt nogle ting i telefonen, som var nok til, at man genoptog sagen øh, mod hans øh, makker her, Jørgen, som så blev dømt, og han fik livstid i modsætning til den første. Fordi han blev så dømt for, at det var sket i foreningen. Men fik han ikke dommen også for at have, ligesom at have været dem, der havde sendt de andre i byen, eller hvordan var det? Ja, var det, det var? Jo, Jeg altså husker det ikke. Et, et, et er, et mere okay. eller mindre præcis nej, men, men det blev, han blev i hvert fald afsløret af sin makker. Uh, jo ikke med vilje. Nå, han risikerer at det udløser, en, at han skal tilbage sidde i livstid. Men retten kan også bestemme, at han alene skal dømmes for, for det her, hvis han bliver fundet skyldig. Og så er han stadig prøveløsladt fra livstidsplanen. Det er også blandt andet derfor, at forsvaret, der de kæmper så hårdt i den sag, fordi at det er jo det ene kontra det andet. Altså en meget lang straf for noget, der normalt vil give en knap så lang straf. Der var jo i, i, nu nævnte vi øh, lige Michael Brokside, og som begik selvmor i forbindelse med en anden stor i efterforskning, der blev anholdt til den her operation Nordlys, som vi jo så sidenhen har hørt vældig meget om. Æ, men og der var en af de, øh, tingene var jo det her med, at politiet forsøgte at. Øh, og sammenkæde hashhandlen på Christiania med, med Hells Angels. Hvor, hvor meget fylder det i denne her sagsugen? Altså Hells Angels' rolle i forhold til, eller klubbens rolle i forhold til det, der er foregået derude? Er det bare sådan en, en kurios sidebemærkning, at han er medlem af, af rockklubben eller fylder det noget? Det er, en, altså, det er jo en evigt tilbagevendende debat. Hvem styrer grundlæggende hashhandlen på Christiania? Ud Street? Der er ingen tvivl om, altså, sådan som jeg har opfattelsen, at... Øh at særligt folk med tilknytning til HA Nomads, de spiller en væsentlig rolle derude, men de er ikke de eneste, som spiller en central rolle. Altså lige nu der kan vi jo se også at at, at altså, vi kan jo se at også folk med tilknytning til rockklubben Satodara, de har jo også en eller anden rolle i, i forskellige boder derude der. Du siger HA Nomads, det, det er, det er af... en af at, at afdeler, altså hver ja, hver afdeling en, har ja. et navn. Traditionelt så var Nomads jo dem, der ikke var tilknyttet en bestemt afdeling. Jamen, den, men, det, ja, ja. men det er vist mange år siden, man har lavet det om. Ja, det, det er jo helt Hells afdeling. Det er den ud, på Ammer, Og de, ifølge politiet, spiller de at den, den absolute rolle i forhold til hashandel på Christiania. Men det er ikke min overbevisning, at de er alene om at styre det spil. Selvom de ser, de er en væsentlig magtfaktor, så er der også andre store magtfaktorer. Det er de meget kompliceret magtspil omkring Bush Street. Og der er rigtig mange interesserede og rigtig mange penge. Og der er også flere rygmærker udover over Angels rygmærke. Denne her sag, øh, hvornår regner man med at få den tunen? Uha, det er det 29. juni, tror jeg det er, der sidste retsdag. Og jeg risikerer, øh... den trækker længere ud. Og nu, nu nævnte den lige Operation Nordlys, der har vel øh, ikke i denne her sammenhæng været nogen diskussioner om, hvorvidt man har fra enklædmyndighedens side talt lidt for meget med politividner og den slags. Ej, der har været en meget lille... Det, altså, fordi at de her politi politiobservatører, som har været ude at filme ud på Pussy Street, der, de har åbenbart også været med i Nordlys, og der er jo også nogle af dem, der har forsøgt at få dem til... Nogle af forsvarerne, der har forsøgt at beklikke de her politiagenter, men det er retten... Altså, det er, det er sagt, det er fint nok. Okay. Sune Fischer, øh, vi kan jo læse videre i Ekstrabladet, når du dækker ind, og så håber jeg, du kommer tilbage igen, hvis der bliver mere nyt at fortælle til os. Vi ringer bare. Tak skal du have, og tak fordi du kom. Du lytter til Politiradio med Maria-Louise Toksvig, Dan Bjergård. og Nadine Jassar. Øh, nogle gange så sker det jo, at jeg sidder i bilen og kom til at trykke over på en anden radiokanal. Og så, øh, så, så, plus, så var du inde i, i min radio. Du var på P1. Var jeg, var jeg inde i du var inde i, min, du var inde i min bil. Du var inde i min radio. Øh, på P1. Øh, jeg forstår, du også har været vældig mange andre steder. For at kommentere et nyt forslag, der er kommet om, at man øh, i fremtiden øh, skal have det sådan, at er man dømt for noget banderelateret kriminalitet, så skal man aldrig kunne søge statsborgerskab i Danmark. Det er rigtigt. Og der var, der var der så vældig mange, der mente, at du var den rigtige til at kommentere det. Ja, yeah, yeah, det ser sådan ud, ja. ja men det er du jo sådan set også. Denne her regel vil betyde, at du er ikke er dansk statsborger. Nej. Nej. Så den her regel vil betyde, at du aldrig vil kunne søge dansk statsborgerskab. Det er præcis. Men ville du i forvejen, altså ville du kun det, Nej, fordi, øh, som reglerne er i dag? Nej, fordi jeg gik jo lige ind og læste lidt om alt det der statsborgerskab og så fandt jeg ud af, at i 2002 blev der lavet et lovforslag, hvor det var, at hvis du var dømt over halvandet års fængsel, så vil du faktisk aldrig få det statsborgerskab. Så jeg, altså, jeg er jo ramt af den, lige meget hvad. Ja, så, så uanset hvad, så kommer det ikke til at gøre nogen forskel for dig. Nej. Øhm, men du synes, det er et problem? Ja, jeg synes, det er et problem, fordi jeg synes, det er synd, at man ikke giver unge mennesker mulighed for at lave om på deres liv og give dem en chance mere. Men argumentet er jo, at, at hvis man melder sig ind i en bande, mm. så, så forbryder man sig altså i så voldsom grad mod alt, hvad der og rimeligt her i landet, at så kan man glemme det. Så vil vi ikke have det. Jamen, jeg kan godt se øh, tanken bag det. det, det altså, problemet er bare, at vi har unge mennesker, der melder sig ind i bandemiljøet, ikke fordi de vil være kriminelle eller bandemedlemmer, men fordi de godt kan lide det der sociale opmærksomhed og anerkendelse, de får af bandemedlemmer. Så, så det er de her mennesker, jeg gerne vil redde. Det skulle ikke de der 70% bandemedlemmer, der lever for banden. Det, det er de der 30%, der faktisk melder sig ind i en bandemiljø. Fordi at de lige pludselig får en anerkendelse og begynder at tro på sig selv igen, at de dur til noget. Dem, der ikke troede, de kunne blive til noget, da de ikke var i et miljø. Men er det, så ikke en, er det så ikke netop meget godt, at, øh, at der kan være den her konsekvens, at de så kan tænke over det? Jo jo, altså den er jo god nok for at, at, at nye medlemmer. Det gør også svært for banderne at rekrutterer nye medlemmer. Det, det, det vil jeg gerne anerkende. To, jeg tror men, du egentlig det? Altså tror du, hvis, det, hvis man man så tror jeg, det tror jeg. jeg tror det jeg, jeg, tror det, man tænker ja, over, kan... så altså, skal man rek reklamere lidt mere om det, fordi du kan jo bare sige, at jeg vidste ikke noget om det der 2002 lovforslag, så, så man skal være bedre ud med de her reklamer, så, så de unge bliver ramt, at skolerne skal fortælle om det før. Men altså, når, du, når du siger reklamer så mener du altså oplyse og. Op, og op, vi skal bare ikke ja. vide gjorde ingen så bliver jeg aldrig nogen Folkeskolerne skal snakke om det her, og så, så de unge godt ved, hvad det er, der sker, hvis de går ind i et bandemiljø. Men det, dem, jeg snakker om, det, her, det er dem, der allerede er derinde. Dem, dem der ikke tør at gå ud af bandemiljøet, fordi de presser til at være derinde. Og så er der også rigtig mange, der ikke gider at gå ud af bandemiljøet, fordi de, de vil ikke tilbage til den der sorthed, hvor det var, at jeg kunne jo huske, da jeg var lille, der følte jeg mig også sådan helt deprimeret over, at jeg ikke kunne se en fremtid for mig selv. Jeg kunne ikke se, hvad jeg var god til, men i bandemiljøet var jeg faktisk rimelig god til noget, så jeg har svært ved at slippe på det. Men, men hvis du mener, at det her det vil have den der præventive effekt, så tænker jeg bare, altså i forvejen er der jo masser af ting ved bandemiljøet, altså lange fængselsstraffe og alt muligt andet, som jo ikke har vist sig at have en præventiv effekt. Altså vil det være mere præventiv? Altså tænker folk, når, hvis du er en ung, 15-16-årig knægt ude i den. Tænker du mere over, at, at statsborgerskab betyder det overhovedet noget? Ja, det betyder rigtig meget. Altså, prøv at... Jeg synes, det er en dårlig idé, men jeg kan godt se den gode idé i den. Jeg kan godt se det, men jeg støtter den bare ikke, fordi jeg ved, at den vil ramme nogle, nogle, nogle mennesker, som den ikke skal ramme. Men jeg, ja, det er rigtigt, at øh, statsborgerskabet betyder rigtig meget i de her unges øh, miljø. Også deres familie, altså deres forældre er rigtig mange, fordi de siger jo til deres børn hver dag, lad nu være at gå ud og gøre noget dumt, fordi I kan, I kan blive smidt ud af det her land. Og, og så, så, så, så kan jeg ikke være her med at tage noget sammen og sådan noget, ikke? Så forældrene også med at tage prespen til at tage sig sammen. Ja, for det der er jo øh, en af de helt afgørende forskelle ved, om man har statsborgerskab eller ej, det er spørgsmålet om udvisning. At, at, øh, og, og du er vel også med din fortid, og det at du ikke er den statsborg laver du et eller andet noget som helst kriminelt nu, så ryger du vel også ud af den, gør du? Ja, for så er du øh, I hvert fald. Det tænker, Noget under halvanden år. Så. <laughs> men, men også, men, synes, du skal Men man må også sige, at altså, det, det lader jo så også til at være en, en lidt teoretisk øh, diskussion, fordi det, det er jo relativt sjældent, især efter de her øh, stramninger med bandeparkerne og dobbeltstraf, altså, så, så er det jo sjældent, at man vil lave noget kriminalitet i bandemæssig sammenhæng, som ikke i forvejen, vil give en fængselstraf, der vil være så lang, som man i forvejen ikke vil kunne få det her danske statsborgerskab. Altså, det ville være interessant at se, hvor mange vil det rent praktisk have ramt indtil, indtil videre. Nå, hvem, hvem ville være afskåret fra at søge yeah. under alle omstændigheder? Fordi, fordi altså, strafene, det, du siger, får... er, at det er veldig sjældent, når man laver noget banderelateret kriminalitet, hvor man får under halvandet års fængsel. Ja, det, det kan vi jo se uh, nu her. Uh, mm. der, ja, det er også på grund af det her dobbelt op, jo, ikke? Så, så den bliver, der er jo mange, der bliver ret af den lige meget hvad jo. Da jeg hørte dig i, i radioen i tirsdags, Nedim, der var, jeg mener, det var Venstres indførelsesret overfører, der så, efter du var blevet mm. interviewet, og de kaldte dig hele tiden Nadim Jasser. Jeg nåede det, ikke jeg, at høre den, for jeg ville sagt det Men, øh, men øh, han sagde så, kommenterede så det, du havde sagt, og sagde, at det lød som om, at du fik det til at lyde som om, at det var samfundets skyld, at at du var blevet bandemedlem, og du havde været kriminel og, at, og han synes ligesom, det her måtte handle om, at det må man selv tage et ansvar for, og går du ind i det her miljø, så skal du bare vide, så kan prisen være det her. Sad du, sagde du det? Nej, At det var samfundets skyld, du var blevet af Nej, jeg, jeg, sagde, jeg sagde, at der er unge mennesker i folkeskole, der, der er rigtig dårligt til det, de laver, og, og når det er, at de, øh, Min... min ens klassekammerater tager hjem, så får de jo hjælp af deres forældre en time til, til halvanden til at lave deres lektier, hvor jeg gik hjem, og så havde jeg en mor, der faktisk ikke kunne dansk eller forstod dansk på den rigtige måde, og kunne ikke hjælpe mig med min lektier. Så når jeg kom tilbage i skole, så, så var jeg jo råd så langt bagud med min lektier, at jeg opgav. Så jeg gav faktisk lidt mig selvskyld og lidt min mor, for ikke at øh, være god nok til det, men jeg kunne godt Altså min mor kunne jo ikke det. Hun har ikke gået i dansk skole, så hun har ikke lært de samme ting som men danske det, Men der er jo masser, som har det på præcis samme måde, og øh, det kan jo også være folk, som måske, selvom deres folk er udmærket dansk, som ikke får hjælp derhjemme, og som har det virkelig, virkelig dårligt, men som alligevel ikke bliver bandet medlemmer. Altså, det kan man jo ikke undskylde. Jo, jo, men nu snakker jeg om dem, der bliver. Jeg, altså, jeg snakker ikke om dem, der ikke bliver. Jamen, det var bare for, for at, at skære det ud i pap. Altså, hvis du skal pege på en faktor, en afgørende, ansvarlig for, at du blev kriminel. Er det så dig eller nogle andre? Jeg, jeg vil sige, at det, at det er de voksne mennesker, der havde med mig at gøre, da jeg var lille, fordi at de ikke gav mig troen på, at jeg kunne, jeg kunne blive til noget, selvom jeg var så dårlig i skole. Så jeg mistede jo lysten til at kæmpe videre for at blive til noget. Jamen, du havde jo en vist lyst til at blive til noget bare i et andet miljø, ikke? Jamen, jeg havde ikke lyst til det i starten. Det var først, da jeg kom ind i miljøet og så, hvad miljøet var og hvordan miljøet behandlede mig og hvordan miljøet anerkendte mig at jeg ville blive til noget af det miljø. Det var ikke fordi, jeg gik ud af skolen så blev jeg medlem. Jeg vidste jo ikke engang, hvad en bande var, da jeg gik ud af skolen. Det var først, at banden trak mig ind og sagde, se hvad vi kan tilbyde dig, at jeg blev tiltrukket af det. Hvis du havde vidst dengang, at øh, så kunne du aldrig søge Dansk statsborgerskab. fuldstændig som dine forældre jo sagde til dig, at øh, pas på, at du ikke bliver knaldet mm. for noget, fordi mm. så ryger du ud af landet. Vil det så have ændret noget? Nej, det ville det ikke. Altså, hvis, hvis jeg, jeg, jeg kan ikke forklare den følelse, jeg havde, der var lille, men mm. hvis jeg kunne forklare den, så ville jeg også se, hvad jeg mente med det. Okay. Øhm, hvad tænker du om det, Dan Bjerko? Fordi nu nævner du det der med de forhøjede straffe for bandekriminalitet. Ja, ja altså, hvis, hvis vi lægger lige det til side, det her med, om det overhovedet, altså, i rent praktisk overhovedet rammer nogen, så, så synes jeg faktisk, jeg har jo været... Øh, ikke, jeg ved ikke, om vi kan sige kritisk, men øh, jo, måske en an til kritisk for mange af de her tiltag, vi har hørt, øh, som skulle løse bandekonflikter. Altså mange af de her, som man kan sige, måske på en eller anden måde har balanceret lidt på kanten af grundloven. Altså det her med, skal man forbyde øh, de forskellige grupperinger, forsamlinger, frihed, alt muligt ting, som man vil gå ind og, øh, og fifle lidt med. Det, det synes jeg, det, der, der kan man reelt have en bekymring for, at man, man skubber ved nogle, nogle retsprincipper. Men, men lige præcis med det her vil jeg sige, at, at, at, at det synes jeg egentlig faktisk er en, en fornuftig øh, eller kan være et, et fornuftigt værktøj, fordi altså, det her med at være dansk statsborger, det er jo, det er jo ikke sådan en grundlæggende ret, som alle altså alle har jo ikke krav på at blive dansk statsborger. Så, og, så, så, så det synes jeg egentlig er fint, at man sætter nogle ting op og siger, jamen, øh, god gammeldags konsekvens, Peter hvis du øh, gør et eller andet, øh, gør A, så kan det have B-konsekvens. Og, og det kan det have for nogen. Øh, det er klart, hvis du er dansk statsborger i forvejen, jamen, så kan man ikke gøre det, men, men det her det er så et, et ekstra værktøj, og det, det, det synes jeg i, i sin, sige, sin, helt grundlæggende er fint nok, om det så reelt har nogen betydning. Altså det, det, så er vi jo tilbage til hele den her snak med, virker længere straffe os og så videre, så kan man sige, det gør de måske ikke, men hvis man sætter en mand 20 år i fængsel, som vi jo netop lige har hørt, en, en LTF er blevet så kan man sige, jamen i de 20 år begår han i hvert fald ikke noget ny kriminalitet, og, og netop i, i det her tilfælde, så kan man sige, jamen det giver så en mulighed for i hvert fald betinget at udvise nogle, nogle personer. Men jeg, jeg bliver bare nødt til at spørge, så du ikke mennesker, han skal have en chance mere? Det er ikke fordi, jeg siger. Jo, jo, men du, det... kan sagtens, du kan da sagtens få en chance, du kan da sagtens leve. Du lever jo et, et liv, godt og lovlydigt liv i Danmark. Ja, det gør jeg. Det gør jeg men men, men... Det, gør jeg, det gør jeg for mig selv. Men jeg har da også brug for, at, at den danske regering og, den, og Danmark øh, siger til mig, var du, hvad, du har klaret det virkelig godt, og vi er rigtig stolte af dig, og vi er så stolte. Og det eneste, vi kan give dig, som viser vores anerkendelse, det er det her fucking pas. Men der, der er da alle mulige Nej, men ting. Du forstår det ikke den, for du har, ikke, du har et dansk pas. Jeg har aldrig haft et. Det betyder meget for mig at blive anerkendt af Danmark, med det pas. Jamen, og det er bare det, jeg mener, at jeg, jeg synes jo, man kan blive anerkendt på alle mulige andre måder. Man kan få lov til at indgå i samfundet, man kan få lov til at få, til at få et arbejde, man kan ja, få lov til at stille man. familie, Det kan få offentlig Det er jeg og også taknemmelig for. Det er jeg altså, også taknemmelig for. Tak for, men jeg vil, gerne, jeg vil gerne anerkendes for mit arbejde. Jeg vil gerne anerkendes. Og det kan jeg ikke blive ved, at bare Lars Lykke kommer og trykker min hånd og siger, at godt er skidegodt, Nene. Og det er da vel også en slags ende. Det er det men jeg vil gerne anerkendes for, at nu er jeg... Jeg er dansk, min egen og Jeg vil også gerne i Danmarks øjne. Du er også dansk i vores øjne. Jo, men og det, det er så bare det, jeg mener, at øh, det, det danske øh, pas er jo ikke sådan øh, i sig selv et eller andet, man har, man har krav på. Det er jo noget, man Det er, man noget, kan, man kæmper for, det er ja. noget, man kan kæmpe for. Ja, lige præcis. Og, og, og, og, og der og er, så, er masser af ting her i livet. Det er også det, jeg siger. Det så ligesom... Lad folk kæmpe for det. Lad jo. dem kæmpe for det, om det tager 20 år, 30 år, det er lige meget, 50 år. Lad, lad... mig få det, når jeg bliver 80. Lad mig bare få det, når for jeg man har kan bevist det. Jeg at, at det i hvert fald kan tale imod et forslag af den her karakter, og øh, motivere til at søge ud af miljøerne. Altså, fordi det, det vi ved er, at, at folk, der er i rock- og bandemiljøer, som skal søge ud af det, der skal være et eller andet, der skal være en eller anden motivation til at gøre det. Øh, sådan har det jo også været for dig, dem. Og det vil sige, hvis, hvis du... Jeg, jeg ved det ikke, men jeg tænker jamen, bare højt nu, at, at det med, at, der er en, en, at man har sagt dem en gang inden altid ude, så, nej, jamen, så jamen, jo, mister man men, måske men, den motivation. Men, men, det, men, men det er jo heller ikke... Altså, så kan man jo måske øh, netop bruge det på en omvæg. Altså ligesom jeg har jo tidligere snakket for det her med, at jeg synes for eksempel, når man hvis man vitterligt forlader det her bandemiljø, kommer igennem et, et, et officielt exitprogram, præcis som Nedim har været, så, så har jeg, jeg mødt mange af de her tidligere bandemedlemmer, som, måske, som har en kæmpe gæld til det offentlige. Altså, det kan være øh, bøder og så osv. Så kan man jo lave sådan en... En, en betinget ordning, altså det, der, har jeg, der, der mener jeg jo, at man måske kunne gå ind og sige, jamen den her gæld, den kan vi slet betinget, det vil sige, hvis du holder dig ud af bandemiljøet, hvis du ikke laver kriminalitet, så, så kan vi halvere din gæld, eller vi kan hjælpe dig med at på den, eller et eller andet, så du kan komme i gang med at leve et normalt liv. Altså brug det sådan omvendt, og, og det kan jo eventuelt også være noget, man så kunne gøre her, hvor man så sagde, jamen hvis du så kan bevise, at du holder dig ud af bandemiljøet, du har 5, 10, 15, et eller andet år, så kan du få det måske på en eller anden ordning. Tak, tak det, det er præcis, det, jeg altså, det, det er jo ikke umuligt med, men men altså, jeg synes også, det er rimeligt at sige, at altså, alle har ikke krav på at blive danske statsborger. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at diskutere igen, men øh, lad, den, lad den ligge her. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet er Nedim Yassar Dan Bjergård. Mit navn er Marie-Louise Toxvi. Vi skal lige runde nogle... Øh, nogle mindre sager fra den mere eller mindre aktuelle bunke, I så muligvis i løbet af ugen, at det blev meddelt, at Peter Madsen, som blev dømt for drabet på Kim Wall, han ankede jo sagen med det samme, men har besluttet nu alene at anke spørgsmålet om strafudmålingen, altså dommen på fængsel på livstid. Og det vil sige, at når sagen skal fra landsretten, så skal... Selve skyldspørgsmålet, det skal, der ikke, det skal ikke diskuteres igen. Han har ligesom taget den på sig, og man så må sige accepteret dommen. Hans forsvarer understreger, at det ikke er fordi, han nu er, er, ligesom erkender sig skyldig og, og siger, om det er også rigtigt, det var mig, der gjorde det. Det gør han stadigvæk ikke, men han vil ikke øh, slås for en frifindelse i landsretten. Hvad tænker du om det, Nette? Vi har godt forstået det, fordi han gider ikke igennem hele det der igen. Han synes, altså hvad jeg har forstået på det jeg har læst, at han skal ikke igennem det der cirkus igen. Men hvis Alligevel voldsomt der acceptere en, en, en, en dom for, altså for, for så brutale forbrydelse, og, og hvis man siger jeg har ikke gjort det. Ej, det. Det synes jeg, det er jo ret vildt ikke, fordi hvis man sådan, hvis man sidder og virkelig synes at man selv er uskyldig, eller ikke har gjort det eller ikke har noget som helst for, med, med noget at gøre og så ædede sådan en, og ikke vil tage den og kæmpe for den i, i landsretten, det, det, det må jeg sige personligt, det undrer mig. Men man kan sige, sådan som begrundelsen lød for Københavnsbyret, fra en enig domsmandsret, så var der måske ikke ret mange huller i begrundelsen, som kunne give håb om, at man ville kunne nå et andet resultat altså at, i, i landsretten. At, at landsretten ville vurdere bevismaterialet så anderledes, at man kunne håbe på en frifindelse. Og, og, øh, og hvis man siger, okay, jeg kan ikke, jeg, jeg slipper ikke for at blive fundet skyldig, men det vigtige for mig er så, når jeg nu ved, at, at øh, det bliver jeg nok, men jeg vil rigtig gerne undgå den dom, der hedder fængsel på livstid. Mm. Så, øh, så kan man koncentrere sig om det, og så kan man sige, skal der diskuteres? Er det, er det den rigtige straf? Men, jo, men det ene udelukker jo ikke det andet. Um, altså vi, vi, altså, vi, det var, var det sidste uge eller forrige hvor vi talte om den her sag øh, med et, øh, et bandemedlem, der gik fra at blive frikendt i byretten, og så idømt øh, en lang fængselstraf i, i landsretten. Så, altså, hvis det var mig, jamen, så ville jeg da helt klart klamre til det der øh, halmstrå, der var. Og, og der er også bare sådan øh, rent principielt, at jeg, jeg mener da, hvis man ikke øh, er skyldig i en forbrydelse, så skal man da holde fast i det. I hvert fald, øh, så, øh, så det eneste vi ved, er, at det, det bliver altså alene... Øh, strafudmålingen, der skal behandles ved landsretten, og Peter Madsen, ifølge sin forsvar, øh, siger det her, det kan ikke, øh, det kan ikke øh, tage som udtryk for, at han tilstår. Og så har der været spekuleret lidt i, og at, at, at nævnt noget om, at han jo, i forbindelse med dom i byretten, så blev han jo varetægtsfængslet frem til Ankesagen, fordi før man endelig kan man ikke begynde at afsonse, så sidder man formelt varetægtsfængslet. Og der bad anklagemyndigheden og fik medhold af retten i, at han også skulle være fængslet på den bestemmelse, som handler om risikoen for, at man kan påvirke vidner. Og det øh, protesterede hans forsvar voldsomt imod, at det var der ingen grund til at fængsle på, men retten sagde jo, det mente man. Og det kommer i praksis til at betyde, at han stadigvæk øh, vil være underlagt det, der hedder brevbesøgskontrol, besøgskontrol. Altså at man ikke... Øh, kan have besøg i fængslet, uden at der er nogen, der, der sidder og, øh, og følger med i, hvad man taler om, og at alt ens ind- og udgående post bliver læst. Øh, det slipper han jo sandsynligvis for, når nu spørgsmålet om skyld ikke skal prøves for retten igen. B Betyder det noget, Nathem? Øh, om man har prøvet besøgskontrol? Ja, det gør det. Øh, du har jo brug for... Øh... Altså, jeg måtte jo ikke engang kramme min mor, når hun kom og besøgte mig og sådan noget, så, så det var sådan, det betød rigtig meget, at du kan få lov til at få noget kontakt. Tja. Hvornår øh, spørgsmålet om livstidsstraffen skal behandles ved Østrelandsret, det ved vi ikke nu. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Og med lidt forsinkelse skal vi da også nævne, at anklagemyndigheden 1. maj meddelte at man nu har rejst tiltale mod to politifolk, som er sigtet for at have afgivet falsk forklaring ved retten. Det handler om Tibet-sagen. Øh, nyheden kom ud, altså som sagt 1. maj. Det var den dag, det om aftenen bragede løs, fordi Søren pint meddelte, at han forlod sin ministerpost, og i øh, og, øvrigt øh, og forlader politik i det hele taget nogen kan måske huske, at det var Søren Pindt som justitsminister, der nedsatte Tibetkommissionen jo for adskillige år siden. At de to politifolk, som nu skal stilles for retten, tiltalt for at have afgivet falsk forklaring, den sag, det ved vi heller ikke nu, hvornår det skal behandles. Men det handler... Sådan set ikke om, hvorvidt der foregik noget ulovligt øh, i Københavns politi, eller om, hvem der sagde til Københavns politi, at der ikke måtte demonstrere, og hvad gjorde Udenrigsministeriet og, og så osv. Nej, det handler om, at efter den kinesiske præsident var på besøg i København i 2012, der var der en gruppe demonstranter, som øh, klagede og anlagde sag for ulovlig frihedsberøvelse. De mente, at politiet havde tilbageholdt dem øh, på ulovlig vis. Og den sag blev så ført ved byretten i København i første omgang og siden ved landsretten. Der var en af demonstranterne, der fik medhold. Han havde stået i kongens have med et flag, som han gerne ville vise, når præsidenten skulle besøge Rosenborg, som ligger i kongens have. Og der havde betjentene bedt ham om dels at tage flaget ned, og så måtte han ikke gå, før de sagde, han måtte. Under den retssag, der indkaldte man så øh, to af de her to politilærer, som havde siddet rent praktisk og stødede operationen, og afhørte dem om, om der var en eller anden ordre om, at der ikke måtte være demonstranter. Om det havde været sådan en generel instruks. Og det har de så svaret på, og der mener man efter nu at have grænsket sagen hos den uafhængige politiklægmyndighed i tibet og så videre, at der, og de her to politifolk har været sigtet vældig længe, at, øh, at jo, nu mener man altså, at de skal tiltales og bringes for retten for at afgøre det. Øhm. Hvad vil der ske, hvis de bliver dømt? Vil de blive fyret eller ryge ind og for en båd? Hvad vil der ske? Altså udgangspunktet for falsk forklaring for retten har jeg lavet mig at fortælle. Det er 60-dages fængsel. Så det... det er faktisk en ret Du har også engang dømt for falsk forklaring for retten, ikke? Kan jeg ikke huske. en del. Lige... Du kan jo huske det bedre end Jeg end end. kan jo huske <laughs> det end. Og ja. det er altså udgangspunktet af 60-dages fængsel. Det er ret alvorligt. Altså, man, og, at der er jo ikke nogen vidner, der kommer ind i retten og afgiver forklaring uden at få indskærpet, du skal tale sandt, og du kan straffes hvis du ikke gør det. Nej, man det jo altid, det får man jo altid som politibetjent at vide, at, ja. at som patient er du bekendt med ja. vidnepligt, altså netop, at ja. du skal tale sandt. Øhm, og hvor sad tidligere politipatienten, de så vel ikke sad sammen med normalt fanger, gør det der? Øh, det ved jeg sådan set ikke. Men man kan sige, øh, der er jo også hele spørgsmålet om, altså her i den her sag, bliver det jo et omdrejningspunkt, har de har fortsat til at lyve for retten? Altså, har, har de løjet for retten, fordi de gerne ville opnå et eller andet, eller dække over noget, eller, et eller andet? Eller har de simpelthen ikke opfattet, at der var denne her general instruks? Den ene af de to, han, øh, han bliver sat med på holdet, om man så må sige, til at styre den her operation øh, i forbindelse med præsidentbesøget. Ganske få dage før præsidenten kommer, han skulle egentlig have lavet en anden aktion, og så bytter han med en kollega, så sidder han og kører en del af, af, af den her øh, operation. Og man kan jo sige... Det netop det, du siger med, at man har fortsat til det, det er jo sådan helt grundlæggende, det skal, det skal man jo kunne bevise. Uh, men så er der jo også det i det, når han så har været inde og afgivet den her forklaring, så uh, har han jo rent faktisk siddet i retten og inkrimineret sig selv, og der skal man jo have oplyst, at, at så har man ikke pligt til at udtage sig. Så der er jo sådan en juridisk besvindelighed i, at, om de er blevet vejledt ordentligt på det tidspunkt. Øh, ja, jeg, jeg prøvede at finde ud af, hvordan, hvad har vi ellers af de her sager, så var der sådan en, der nævnte for mig en, en sag, man måske kan huske fra medierne, den er fra 2013 en, øh, Reality-personlighed, Amalie Sigeti, øh, jeg tror, hun først blev kendt på Paradise Hotel, øh, hun havde haft en eller anden med sin kæreste, et kæreste, et eller andet Peter, øh, som hun havde anklaget for at have slået hende, mener jeg. Og så, da han så blev øh, hævet for retten i den sag, så afgav hun en forklaring, hvor hun sagde, at det havde han ikke. Og han blev så alligevel dømt for vold, og derefter blev hun så dømt for falsk forklaring, fordi hun havde sagt, at han ikke havde slået når nu nu havde han alligevel... Hun fik 60 dage, som blev gjort betinget, og så vidt jeg forstår, blandt andet, fordi der var det her personlige, altså kæresteforholdet, som, som kunne være en formidler omstændighed i forhold til, øh, hvor, hvorfor hun havde gjort det. Øh, jeg tænkte, at det kan jo ikke, altså hvis man har ligesom for retsbogen, det her har de sagt, og det her, det er sandheden, har en lovet, har de ikke lovet, hvor svært kan det være. Men, men denne her sag mod de to politifolk, som jeg hører, der er ikke... Altså, den er ikke berammet endnu, men det er ikke sådan noget, der er overstået på en formiddag, at det godt tager en god uges tid, og der skal føres en ordentlig bunke vidner også. Øh, så, så hvornår det bliver, det ved vi ikke. Men vi følger med. Det var Politiradio for i dag. Dan Bjergaard, Nedim Yassar, producer var Nima Samani, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og ja, Politiradio er her igen om en uge. Du lytter til Radio 24-7.